Обзивався знайомий кларнет Його слово не було лише довгим і тягучим звуком Як мені здавалося, коли почув його вперше Тепер музика стала виразною Я уявляв, що музикант граючи жаліється на свою долю На самотність Гризла його і давила глуха безвихідь І пекло панувало в ньому і до окружнього Принаймні так я розумів Сприймав серцем його музику я стояв, спершись грудьми на фіртку, і, зімкнувши повіки, терзався думками. Яка ж би трагедія пройняла цього невидимого музиканта? Чим він завинив перед собою? Та й хотів би я знати, хто це грає на кларнеті в глибині лісу посеред глупої ночі. Я кілька разів, прихопивши ліхтарика, поривався рушити на звук кларнета. Я був майже переконаний, що музиканта, напевне, знайду в улоговині біля вояцького березового христа. Клернетист, може, якимось чином пов'язаний з вояцькими душами. Одначе я стримував себе, і ні на крок не відступав від фіртки. Здержувала мене не лише сліпа темрява, чи бувало дощ, але й внутрішня боязкість, осторога. Я забобонно боявся, що варто мені тільки настати на лісову стежку і опинюся в іншому світі, можливо, що у світі забороненому для живих, а тому неясному і небезпечному. Та й ще хто знає, чи зможу повернутися назад у мій сьогоднішній світ, у нинішню ніч. Якось я необачно поділився своїми поривами і сумнівами з Олюнькою, і вона рішуче запротестувала, мовлячи, «Із тим кларнетистом, чоловіче, не жартуй!» «Я розумію, принаймні хочу зрозуміти твої письменницькі візії, але ти вже доходиш до краю, до рубежа, який переступити, гадаю, навіть письменникові не дозволено. Я думаю, що твій настрій...» Твій кларнет, твої роздумування справді якось пов'язані з італійськими розкопаними могилами, з італійськими вояками, з їхніми душами. Можливо, вони й топляться в нашому лісі, бо куди їм було дітися? Мечуться сердешні і позорях вичитують дорогу до своєї Італії, вичитують і не можуть вичитати. І тут знайшовся ти. Вони відчули, що ти взяв до серця їхню скруту і готовий їм допомогти. Тому вхопилися за тебе і не хочуть відпускати. І кваплять, просять, тривожать, спонукають, кличуть. Той кларнет, може, його музика, це квеління душі. Дивно, але дружина майже слово в слово повторила моє побоювання, яке останнім часом не давало мені спокою. Правда, на закінчення розмови вона сказала, що той кларнет. Посміхнулась, може, й цілком реальний Здається, це грає сусідський Маркусь Хлопці іноді збираються у Маркуся на проби Це така собі музикальна банда, що наймається грати на весіллях Я бачила їх недавно на подвір'ї Маркусь так гарно вигравав на кларнеті Олюнька зрозуміло мене заспокоювала І шукала способу вивести мене з нічного кола моїх переживань Їй багалося мене вберегти так, баглося жінці мене вберегти від експансії, наступу розстріляних вояків. І не мало значення, так міркувала жінка, що італійців розстріляли, що про них давним-давно забули в Італії. Вони, очевидно таке сутні тут у лісі на піщаних горбах уздовж Глинянського тракту у Львові. Вона помічала, що вони дедалі частіше навідувалися до мене. Я чув їхнє дихання, мене млоїло від нудотного сморду залежаного військового сукна. Я вже дедалі більше переконувався, що італійські вояки, їхні душі не лише вимагають молитові пам'яті, вони таки направду очікують від мене помочі, а я, далебі, не можу уявити, чим можу, окрім молитов, допомогти. Їх не обходили, що я безпомічний і безпорадний. Вони напосілися на мене, оскільки певною мірою я сам мимохідь напросився, пожалів їхнє блукання в чужому лісі на піщаних горбах. Вони вхопилися за мій жаль. Настала нарешті ніч, коли я переборову сторогу, свій страх мною володіло начебто цілком реалістичне бажання дізнатись, що станеться зі мною, коли опинюся біля вояцького Христа. Нападуть на мене агресивні італійські душі,